Hier op my oorloosie is dit 19.05, Suid-Afrikaanse tyd, so 5 minute oor 7. Moet nie weggaan nie, jy by die rechte plek, jy is by Net Radio SA, Net Radio SA. En ons program, Israel van die Bijbel, op een woensdag aan noem ons dit Israel van die Bijbel. Maar al die programma wat ek aanbied is my man of meer oordenking, meditasie, bepynsing van die woord van die heren. En ek is Dr. Tini Eilers wat uitsaai uit Hyrene, stad van Vrede in Pretoria, Suid-Afrika. En van waar jy ook al nou luister, jy is baie, baie welkom oor. Of dit hier in Suid-Afrika, een van ons stede of dorpe of die platteland op plaas is En of jy in die buitenland is, iwers Elkeen van julle verskrikkelijk baie, baie welkom En gewoonlik doen ek dan nou wat ek doen om te groet in een paar verskillende tale In die Russische taal is Drafutia en Privet Want net vir jy sê Russisch is een baie, baie moeilike taal hoor. Een verskrikkelijke, moeilijke taal. So drafutja of privjet in die Russische taal, in die Arabische taal, salam, alikum, of mens kan ook sê mergebaan of alan, ba, salaan. En in die Duitse taal, goeden abond, Hebrews, shalom, Greeks, kalimera, goeie in Afrikaans, en good evening, in die Engelse taal, so ek hoop jy voel nou, jy is gegroet, en jy kan rustig sit, kan onthouwelse mense in die school gewees het nog destijds, dan staan jy nou reg op, want die onderwijser nie in klaas inkom, ek weet nie of hulle dit nog doen nie, en dan groet die onderwijser, en as al die kinders dan nou saam so in een koor gegroet het, dan het die onderwijzer gesê, nou kan jylle maar sit, dan gaan sit allemaal aan oor jou klappie banken, so ek hoop jy kan lekker rustig sit, en ontspan, en alles van vandag kan jy nou probeer vergeet, ek gee jou toestemming, probeer om alles, wat in jou denken omgegaan het, in al hier die klomp ure van vandag, Om dit net soos wat die mens nou daar in die bad sit en jy trek die prop uit in die waters al daar alles af in die drein. So wil ek hy moet jy alles probeer vergeet en net aan God denk. Hou net jou denken daar by God. Dis heel bybels wat ek nou vir jy sê. Skrif sê, die dinge wat daar boe is en nie wat op die aarde is nie. Nou dit beteken nou nie dat een mens dit voltyds 24 uur van die 24 uur moet doen nie, want die kan nie. is net nie moeilik nie, want jy moet aandag gee aan al die dinge wat jou aandag opeis, en dan moet jy is in die motor, dan moet jy nou dink aan al die mense wat bestuur. Jy moet aan jouself dink, en jy moet dink aan die ander mense wat nie dink nie, en dan veilig ander kant uitkomt. En as jy bezig is om een klas aan te bied, of wat is jy ook al mee bezig is om jy huis recht aan die kant te maak, om kotsel, kotst, voedsel voort te bied, <laughs> dan moet jy daar aan denk. Ek weet jy kan nie, jy kan nie doorsteer die hele proces gaan sonder om te denk nie. Ja, mens kan mediteer en denk aan God maar jy moet ook dink aan die recep en al die goed wat jy moet ingooi, jy kan nie meer vergeet om soud en te gooi of peper of wat jy dan ook al in daar die voorbereiding nou het, en so, ja, die Heere wil hee, ons moet ook tyd maak om sy woord te oordink, Dis is verskrikkelijk belangrijk, ons het ook gister aan daarna gekyk, toe ons daar uit, Deuteronomium 28 gelees het oor die seninge en die vervloekinge. Nou, ek gaan hy nou bykie probeer om vraag te antwoord wat iemand gevraai het of daar een verskil is tussen God die Vader en Jezus ten aansien van voorwaardelikheid of onvoorwaardelikheid. Of God die Vader voorwaarde stel teen oor Jezus wat onvoorwaardelik vir ons lief is. Ek gaan nou nou kyk of ek daaraan aan aandag kan gee. So, dit is nie dat ek dit nou vergeet het nie hoor. Ek wil nou nie specifiek die persoon sy naam noem wat het gevraag het nie. Uh, maar net omdat ek nie wil dat jy iemand moet ongemakkelijk wees en ongemakkelijk voel en voel jy dat nou onnodig gevraag gevraag, niks, geen vraag is onnodig nie, dat is ook nie dom vraag nie, al is, is dom antwoorde. So ons vraag, kan ons vraag, jy kan, as ek dit nou net nie hanteer nie, moet jy my vergewe as ek dit, as ek dit vergeet, as ek in die loop van een verduideliking nou vergeet, en ek sê die tyd is voorbij, vergewe my asjeblief, en herinner my man, man het weer daaran, dan sal ek daar aan, probeer aandag geef. So, feit het ons moet luister. Mens moet mediteer. Die 28ste hoofdstuk van Deuteronomium wat ons gestrandig gekyk het, al hierdie sêninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die Heere jou God, soos wat jy dit nou bezig is om te doen. Bezig om die tyd uit te koop en jou te conditioneer om vir een uur net alles daar buitenkant te vergeet en op God te concentreer. En onthou net, deel van hier die antwoord op hier bepaalde vraag is, ons glo in God drie er enig, Vader, Seen en Heilige Gees. En Johannes sê hier die drie is een en hy sê ook hier drie is eenstemmig. Hulle stem met mekaar saam. God die Vader stem saam met Jezus en Jezus stem saam met die Vader en die Heilige Geest stem met amal saam. Verstaan nie, dis, dis die God wat ons aanbid is God drie enig. Vader, Seon en Heilige gees Nou, wat is die voorwaarde? Ons gaan in en na meditasie toe gaan en hier die onderwerp wat ek gesê het waar oor ons gaan praat, waarom nou eindelijk meditasie, hoe moet ons mediteer? Denk aan God, god Godse wet, Godse wet is opgesom hierin, dat jy God moet liefhe met jou jy jylle hart, jou jy jylle verstand, met al jou kracht, en jy moet jou naaste liefhe soos jyself. So, God, die Vader, God die Seen, God die Heilige Gees, sy voorwaarde, as ons dit een voorwaarde wil noem, is liefde. Kan nie onthou, Paulus het gesê in 1 Korinties 13, al die goed wie jy doen, as daar die liefde by dit is nie, en help het jou niks, nee, dan sal dit jou niks baad nie. So, dit bleid as een voorwaarde, ek gaan dit net vannig jou opzoek, Uh, net terwijl ek nou daan dink, 1, 1 Korinties hoofdstuk 13 Hy sê en uh, Ja, kom ons kyk waar gaan ek lees Hier, ek gaan nie die hele hoofdstuk lees nie Ek gaan net, hier is vers 3 nou gesê <coughs> Verskoon toch <coughs> En also Ek al my goed uitdeel, en al sou ek my lichaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. En al sou ek my die gave van professie, en al die geheimenise weet, en al die kennis, en al sou ek al die geloof wees, so dat ek berge kan versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou, dit, dan sou ek niks wees nie. So dat dus een voorwaarde, want ek moet God lief hee. En ons moet ons denken probeer op die stadium so te focus op God, namelijk dat hy liefde is. Ons moet miskien dalk, al die ander attribuete wat ons aan God toedig net vir die tyd van, om God te aan en te mediteer, te denk aan die feit dat God liefde is want dan onthou ons as mens weet nie eindelijk rechtig wat liefde beteken, nie. ons het allerhande begrippe en woorde en liedere wat ons na luister, wat syng oor die liefde en so meer, maar mense, liefde, die definitie van liefde is, God is liefde, en die mens moet daar oor gaan mediteer, want dit gaan nie vir jou sin maak, As jy net die heel tyd dink aan die feit dat God liefde is nie, jy sal moet dink aan die feit dat alles wat God doen is liefde, want God is dan liefde. Nou weet ons most, as een paas een kind tig en hy doen dit soos God het doen, dan staan dit in die skrif, God tig die wat hy lief het. Dit tog is deel is is deel van die hele resept. En ons denken is ongelukkig, ongelukkig verwronge in baie opsigte omdat ons dink in termen van wat mense doen. En dan dink ons dat God anders sou opgetree het. omdat ons amper een eenzijdige kant van liefde beskou, terwijl daar er baie facette in die begrip liefde is. Maar ek gaan dit nou eers vir oomlik daar laat, dat jy nou verstaan, daar is nie verskil tussen die liefde van God die Vader en God die Seen en God die Heilige Gees, precies die selfde, omdat hulle drie een is, so daar sou nie bepaalde vereistes wees wat God die Vader stel wat Jezus nie stel nie, dit kan nie wees nie, onthou, onthou nou net, Jezus tussen sy disciples toe vrale om, toon ons net asjeblief die Vader. Toe sê Jezus maar, hoekom vraag julle van my, hy so'n soort vraag. Ek is al so lang by julle, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Gloe jylle dan nie, dat ek in die Vader is, en die Vader is in my nie, so, daar kan nie een verskil wees nie, daar is nie een verskil nie, God die Vader, God die Seen, God die Heilige gees is die God wat ek en jy, aan bid as God, ter die enig, hulle voorwaarde, is liefde, en liefde kom uit ons hart, dit is vir die rede wat ons so bezig is hiermee, Ons moet al hoe meer hiermee besig geraak, want ons gaan een van die dame met God self te make he, wanneer ons in sy teenwoordigheid gaan wees. Mensen, ons kan nie wacht tot daardie tyd nie. Ons moet soos die vijf wijse maagde gereed wees daarvoor, so dat ons gees en siel en lichaam, volgens Paulus en Thessalonicense, gees en siel en lichaam onberispelik bevind word by die wederkomst, van die Heer Jezus. En alles hiermee, alles hiermee, probeer ek in hierdie hele begrip van meditasie, en oordenking, bepeinsing, daarin te werk, as een enkel begrip, wat eindelijk uit een hele klomp, een hele bos, verskillende begrippe bestaan. Dit is amper soos een touw, dit is een touwvat, wat gevleg is, dan sal jy sien die vesels daar binnenkant is die hele klomp van hulle, honderde dalk, maar dis een eenheid, maar jy kan hulle een een uithaal as jy wil, jy kan daar die klein veselkies 1-1 uittrek, so mens kan dit onderskyn, maar jy kan dit nie skyn nie, en dis waarby ons graag wil kom, meditatie, Meditation Nou Baie van julle Ken ons nou die liekie van Van uh, bonnie M ek, ek hoop so Ek hoop julle onthoud die naam van bonnie M Wat die liekie Geskryf het en gedag Ek is nie seker wie dit geskryf het En wie dit nou getoond het Maar hy het om gesing By the rivers of Babylon En in daar die leekie van hulle verteenwoordig hulle eindelijk Israël, wat daar by die riviere van Babylon, hulle is daar as gevangenis, as gevolg van hulle ongehoorzaamheid, God die Babyloniers toestemming gegeen om hulle gevangen te neem als slawe. En hulle sit hulle daar en huil en ween en hulle denk aan Jerusalem by the rivers of Babylon. En dan sal jy hoor dat hulle die, as deel van daar die liedje hulle die laaste woorde van Psalm 19. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer, and my redeemer. So luister na hier die woorde, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight. Mag dit aanvaarbaar wees, nou mense, dit is net God wie jou kan help dat die dinge wat ek en jy doen aanvaarbaar is. Want God weet alles wat ons doen kom uit ons hart uit en dit moet daar gemeng wees met liefde want as ons Korinthies nou mooi verstaan en Korinthies 13, al die goed wat ek doen, as dit nie gemeng is met liefde nie, dan helpt het my niks nie, dan sal het my niks baad nie. So, sien, liefde bly altyd die voorwaarde, is een vereiste, is een voorvereiste, maar my goeie nies aan jou, is dat God werk dit in jou. Maar dan moet ons net luister, so wat ons dit, na na net, daaruit, die oud testament, aan jou voorgehou het, vir die wat die Heere jou mee wil sien, maar dan moet jy luister, dan moet jy luister na God, want God werk dier sy woord, soos wat ons het in Romeine 10, al mooi, mooi, mooi verduidelik het, hoop ek, dat die klanke van Godse woord, moet in my inkom, dit gaan tot in my hart, en daar word hartsyrurgie gedoen, en God, verander my hart, so dat ek een hart van goud kan hee, so dit liefde kan wees wat daaruit na vore kom, en alles wat ek doen, alles nie mensgemaakte liefde, nie mens, dit beteken niks, God gegewe liefde, agape liefde, omgee liefde, liefde uit God geboore, want, God is liefde, so, ek ons luister na hierdie woorde dan soos dit gesing word door Piet Smit en Dani Bota hierdie bepaalde liedje wat ek nou net vir jou genoem het van By the Rivers of Babylon en Nou het een ander liedje my hier so voorgespring van Jim Reeves wat vir ons sê Welcome to my world Maar terwijl ons dit luister Welcome to my world en vergeet dit wat buitenkant is, daar gaan onthou die volgende lied gaan wees die van Piet Smit en van Danny Bota by the rivers of Babylon Miracles I guess Still happen Now and then step into my heart Leave your cares behind Welcome to my world Live with you in my The door will open Seek and you will find Waiting just for you Welcome to my world Waiting just for you Welcome to my world In die volgende liedje gaan dan nou hierdie een wees wat ek gesê het Van Piet Smit en Dani Bota By the rivers of Babylon Maar om daar nou hoekom ek het speel is dat ek wil hee met luister na daardie herhaling van die laaste gedeelte van Pesalm 19. Naar die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart wel behaaglik wees voor u aangezicht oor Heere, my rots en my verlosser, het ons verstaan oor meditasie. The river's of by belong where we sat down Yeah we were When we remember sigh on By the river's of by belong where we sat down Yeah we were When we remember Zion When the wicked they carried us away in captivity Required from us a song Now how shall we sing the Lord's song In a strange land When the wicked they carried us away in captivity Requiring of us a song Now how shall we sing the Lord's song In a strange land By the rivers of Babylon Where we sat down Yeah, we were When we remembered Let the words of our mouth and the meditation of our hearts be acceptable in thy sight, here too. Nou, ja, jy is ingeskakeld by Net Radio SA, luister na Israel van die Bijbel en ek is Dr. Tini Eilers wat van uit Airene, Pretoria, Suid-Afrika Ek wil net, voordat ek uit een bepaalde boek, net die buitenblad en die voorwoord lees wat gaan oor meditation, meditatie, meditation and the Bijbel en want ek is oortuig daarvan, dat ek jou daarom al klaar oortuig het, van die feit dat ons moet mediteer, bebyns, nadenke wees oor die woord, ek wil net allemaal wat ek hier op die, in die kletskamer sien, net jylle daarom groot, elke en oor, want ek het gesê, as jy net hier inleur, dan sal ek jou, jou kan groot, wat anders weet ek nou nie of jy luister nie, So, gaan net maar hier van bo af soos ek die name hier sien. Uh, Fantania, eh, Becky Lorraine en dan Marilou en Anton en Rosa en Sunet. Ja, dis die name wat ek hier sien. Anders weet ek nou nie as ek, as ek nou nie jou naam hier in die tlesskamers sien nie dan dan weet ek nou nie. Maar goed, kom ons uh, kyk e bietjie hier na iemand wat uh, baie goeie boek wat hy hier het. Ek sal net hier op die achterblad eerst lees. A battle ofer. Hierdie Rabbi Rabbi was born in New York in New York City and he was educated in the Torah. En Yeshivot, nou Yeshivot is die meerfout van Yeshiva. en Yeshiva betekent a Bible school, wat so ons nou a ken. After years of study at Jerusalem's Yeshiva, Yeshiva is dan a Bible school, He was ordained by some of Israel's foremost rabbinic authorities, so hy was rabbi, He also earned a master's degree in physics en die meestersgraad in die fysika and he was listed in who's who in physics in the United States so he is baie bekende fysikers uh, wat die fysika aan betref baie moeilike vakgebied In the course of a writing career spanning only 12 years Rabbi Kaplan earned a reputation as one of the most effective, persuasive, scholarly, and prolific exponents of Judaism in the English language. He died on January 28, 1983 at the age of 48. So hy was 48 jaar oud, toe hy oorlede is. Nou het hy die boek geskryf en ek gaan nou nie al die dinge vir jou hier Uh, ek weet ek kan nou nie, dit is te veel dinge Ek kan dat die inhoudsopgave net uh, Aan jou voorhou, hier so The Spiritual Power in Ezekiel's Vision The Cherubim, The Prophetic Mythics The Prophetic Position, Divine Names, Meditation Directed Being, Explosive Emotions, Blind Rapture, Contemplation en The Psalms. Baie van die mense wat mediteer en ook dan hier oor onderrugje went hulle gewoonlik door die psalms, omdat die psalms so, daar die soort van literatuur is wat makklik gesang kan word, dus so ook ons ook in die kerk begin het met die sang van psalms. Later was daar nou gesange wat bijgekom het en dan later geestelike beruiming van skrif, skrifteerlijke gedeeltes in die skrif, skrifberuiming en so meer. Kom, luister maar so begin na my terwijl ek hier lees die introduction, want het gaan oor meditasie. En ons wil graag dit begrip. Mens uh, wil soms net vasthou aan jou eie begrip wat jy het, en nie soms het losneem, dit is ook maar goeie manier om dinge te leer, hou maar eers vas in dit wat jy het, en dan bekyk jy die rest van die dinge in die licht van dit waar jy opstaan. Dis mis maar hoe werk, as jy in een vertrek stap en is donker, dan moet jy stap omtrent van die plekke wat jy nou baie goed ken, en kyk of jy nou nie dan een licht kan kryn, en as jy nou een licht het, dan begin jy die, die, die plek te belicht, so dat jy kyk, kyk waar jy loop. So dit is een logische manier. So one of the greatest mysteries of the Bible involves the methods used by the prophets to attain their unique state of consciousness. Almost all of the Bible was authored by these prophets while in such high state, but virtually nothing is known about how they were attained. Daar nou ons praat van die inspiratie van die skrif, dat die Bible geinspireer is, so mense moes inspiratie ontvang het, goddelike inspiratie om dan nou te skryf wat hulle geskryf het, so ons kan sê dat God Godse woord geïnspireer is. Nou hoe het God mense geïnspireer? Baie mense gebruik die woord inspiratie om te sê, hy het inspiratie ontvang om sê nou maar een bepaalde liekie te skryf. Kom maar sê nou maar hier die liekie wat hy nou net so pas na geluister het van the rivers op Babylon, dankie dat die Likie'se inspiratie die selfde inspiratie is wat Jesaja ontvang het, hoe hy die boek Jesaja geskryf het, of David wat het besalm geskryf het, moet ons toch geonderskuit wees, nie waar nie, Godelike inspiratie, hoe word mense geinspireer, sê hy maar gedigte skryf. En as jy luister na die verskillende skryvers, dan sê sien, is verskillende dinge wat hulle inspireer. Maar godelike inspiraties moest nou iets anders. Nou praat hier van een bepaalde state of mind. In the actual text of the Bible, very little is said about the methods. And the few relevant passages that do exist are difficult to understand and require adequate interpretation. But unless their methods are known, it is difficult to put the teachings of the prophets of the Bible in their proper context. And consequently, many other concepts found in the sacred book are apt to be understood inadequately. There are dangers and pitfalls in any attempt to shed new light on the Bible. In 300 years people have attempted to read most outlandish ideas into the sacred text. It is therefore most important to explore the classical Judaic traditions and commentaries to see if they shed any light on the matter. Nou, mense, dit wat die persoon nou net hier in hierdie paar paragrafe wat ek nou gelees het sê, is die probleeme wat ons vir baie, baie jare mee sit en worstel. As jy die ou Afrikaanse vertaling byvoorbeeld besit, die 1933 53, As jy vind by die naslaan bybel, waar die bladseis so in twee helftes gedeel is, en reg in die middel is daar daarna kolom met kruisverwijsing. So as jy in die tekst lees, dan sal jy bvb a A, C of, C, of, C of B of C of D, so aan die letters van die alfabet. En dan sal jy sê in die middelste gedeelte kruisverwijsing. na die Nieuwe Testament toe, of dan na ander gedeeltes in die Oud Testament, wat licht kan werp, so dat die mens dit dalkbiegie beter kan verstaan. Want het is nie een makkelike taak, om die Bijbel te interpreteer, nie. en baie mense het al baie keer probeer, om een methode te vind, en as jy nou een theoloog is, as jy theologische student is, dan maak jy nou kennis met al hierdie verskillende methodes, wat aangewend word, in een vakgebied soos die hermenatiek, wat handel oor die uitleg van die skrif, hoe leie een mens die skrif nou uit, hoe, hoe kry mens dit recht, hoe kan jy met, met gesag voor een staan? met die logische studenten wat opgeleid moet word as predikante eendag en voor die gemeentes moet gaan staan en die woord met gesag daar oordra in die bybelstudie of in die prediking. Dan word die student geconfronteer met verskillende methodes wat al aangewend is. En daar is verskrikkelijk baie daarvan. Methodes. Hoe kry mens dit nou recht? Dat jy die skrif so uitleed, dat dit nie in strijd is met sigself nie, dat die bybel nie nou op een plek iets sê, en op ander plek iets anders sê, wat in strijd is met mekaar nie. Mensen, dit kan ons net nie wees nie. God kan toch nie in strijd wees met homself nie. Kan ons nie wees dat God op een plek dit sê en op een plek iets anders wat totaal en al niks met mekaar te make het nie, of wat mekaar uitkanseleer in een zekere sin. Kan ons nie wees nie. Die woord van God is dan God. Dit sê Johannes toch duidelijk vir ons, in die begin was die woord. En die woord was by God en die woord was God. In vers 14, en die woord het vlees geword, dit is Jezus' vlees, vleeswording, dit is die sagbaar wording van God. So, dit kan nie wees nie, dit kan nie wees, dat daar contradicties in die skrif is nie, die eneste contradicties wat daar kan wees, is mensse foute, foute wat die mens maak, in die vertaal proces, en dan die rekening hou nie met ander gedeeltes wat in die skrif staan. So daarom sê ek, daarom het die mens die voordeel van Sennema, byvoorbeeld die 1933-53 vertaling, waar daar die verwysings is, maar dit is ook nog nie volledig nie, dit is maar net een mens wat daar die bybel geskryf het, wat stoosje is, toe toeheid en soos wat hy vertaal het en aangegaan het, het hy hierdie notas gemaakt, so dat hy kruisverwijsings kon andu. Maar mensen stem nie vandag noodwendig met daarmee saam nie. Sê maar, dit was nie rechtig so, dat de to to die toe hy hierdie kruisverwijsings vir ons aangeteken het, dat dit geïnspireerd was nie. Hy kon hem gewoon fout gemaakt, ja, tuurlijk, enige mens maak een fout. Maar dis vir die rede, hoekom een mens moet mediteer. Want die woord van God moet deel word van ons. Want die Heere het dan nou gesê, hy skryf nie meer sy wet op kliptafels nie. Maar hy skryf dit op die vleestafels van ons hart. Nou as God aan die wet nou daar gaan skryf en hy self die wet opgezond, En ge alles gaan net eindelijk oor liefde. Ek moet die Heere God lief hee, met my jylle hart, met jylle verstand, met my jylle siel, met al my kracht, en ek moet my naaste lief hee soos myself. Dis moest nou die opsomming. So die opsomming daarvan is liefde. Die waar, die stem is saam. Nou wat gaan God anders in my hart skryf as liefde? Gaan ons iets anders daar wees nie? Want die product wat uit my moet kom, wat uit die aard van die zaak uit my hart uitkom, moet nou liefde wees. Soal lees jy nou waar in Godse woord, dan moet jy nie sê, maar kyk wat die vrede God het ons hier nie. Mense, jy kan nie dit sê nie want ons is mense, en God sê vir ons, hy sê, my gedagtes is ver boe jylle gedagte, hy sê so ver soos wat die hemel verweider is van die aarde, so ver is my gedagtes van jylle gedagtes, God dink nie, soos een mens nie, ons is aards gebonde, en ons het hier verval vanaf Adam en Eva, die licht in ons het, het, het, het gegaan die, die lamp is doodgeblaas, en ons eindelijk helemaal in die duisternis, totdat ons by Jezus uitkom, dan begin hier die lamp weer te skyn, dan word hier die lamp weer angesteek, en het begin al helderder en helderder en helderder te skyn, totdat die morgenster opgaan in ons harte, dat daar totale verlichting kom. Maar hoe kom dit? dier te luister na die woord van die Heere. So god Godse woord wat klank is, so my kan penetreer, soos Paulus dit in Romeine 10 verduidelik. Hoe kan een mens gloe, as jy nog nie gehoor het van Jezus nie? Vra Paulus. Hy sê, en hoe kan iemand hoor, sonder iemand wat die woord van God predik. Hy sê, en hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Want hy moet met gesag, moet hy nou hier die woord, hier die lich gaan verspry. So God sy suiver woord, sy suiver stem, ons oore kan binnegaan, tot diep in ons harte waar God dan ons hart verander wat jy nou op die oomlik doen is om te mediteer want jy luister nou hier na die verduideliking van Godse woord en ek het gevra dat jy moet ontspannen wees jy moet probeer kyk of jy nie al die goed kan vergeet nie, welcome to my world leave your world behind Dit moet elke keer so wees, dis hier die, hier die bepaalde methode wat jy elke keer sal moet vind, jy moet kyk of jy nie rikkie voor die tyd, 2, 3, al net 4 minute, net rustig kan word aan ontspan, jou jylle lichaam ontspan, en jou gedagte so te kry dat jy die goed vergeet waarmee jy nou vandag bezig was. Maar nou net nie as jy die ketel aangeloos het nou vergeet jy dit neem, so moet voor die tyd die ketel geafsit, Of die aardappels wat jy in die oont het moet, jy moet nou voorsorg tref dat jy gaan nie nou in die aardappels dink nie. Jy sien is een discipline. Meditasie is een discipline. Kom ek lees bykie verder. In general, we are two methods through which one can attain a mystical state or a higher level of Consciousness, Meditation While some writers have tried to demonstrate that the Prophets engaged in some experiences there is no objective evidence either from the Biblical text or from the classical literature that such substances were involved With regard to meditation, the precise opposite is true. As soon as we learn to understand the vocabulary, we find many references in the literature to biblical meditation, and as recently as 200 years ago, we find it discussed in detail. One reason why this is not generally recognized is because All of this literature is in Hebrew and since meditation is for all practical purposes no longer practiced in Jewish circles the meaning of the vocabulary associated with it has been forgotten. An important task of this book therefore will be to relearn the vocabulary language Used in classical Hebraic literature To describe the various meditative methods This is very important Since the most frequently used Hebrew word For meditation Is generally not recognized as such And most translators render it incorrectly Completely losing the meaning of relevant texts. Even individuals with otherwise excellent scholarly credentials often misinterpret imported writings, not realizing that they are referring to meditation solely because the correct translation all the rel relevant word is not known in the first section of this book we will explore the relevant terminology quoting numerous sources which in context and ambiguously demonstrate the meaning of these words in this section we remain on firm ground not resorting to any conjecture whatsoever. It appears that the main reason why the meaning of these words is not generally recognized is simply because no one ever went to the trouble to systematically explore all the sources where they are quoted. In the second section of this book, we will explore the various prophetic methods and experiences both from the biblical text itself and from the viewpoint of its classical commentaries. As this is explored in a systematic manner, some insight is also gained into the meditative methods used by the great prophets of Israel most speculative is the third section which is an attempt is my to reconstruct the biblical vocabulary used by to describe the various meditative states and due to the fact that much of the material in this book may seem somewhat controversial we will clearly stress the extent of That it is discussed in, in classical Judaic literature, however practical we will quote from the primary sources, often presenting them from the first time or for the first time in the English language, all translations in this book have been made by the author. It is hoped and intended that this brief study will open. An avenue for further research into the meaning of the Bible, as well as the significance of the prophetic experience, which is its basis. While this treatment is far more complete, it should provide a key for those who wish to open the inner doors and further explore these mysteries. My liewe boete en sysie hier rondom my, hier waar ek nou sit, le hier bybels, hoop op verskillende plekke, in een poging om uit verskillende gedeeltes, verskillende begrippe te neem en te kyk hoe ek daarin kan slaag onder die leiding van God Godse Gees om al hierdie verskillende tegek, dinge by mekaar te bring, so ons op vaste grond, en met ons voete op die rots, Jezus kan staan, so ons weet, dat ons weet, dat ons weet, ons is bezig, om op heilige grond te staan, soos wat Mooses, toe hy die brandende bos gesien het, en God vir hom gesê, jy sê, jy skoene moet uittrek, jy staan op heilige grond, dat ons dit sal weet, nie daarover sal twyfel nie, my lewe in Godse hande sal gee, nie in die eilerse hande nie, moet dit nooit doen nie. Bid liever vir my, bid liever voor die tyd, en sê, jyre, laat die woorde van sy mond en die oordenkingen van sy hart wel behaglik wees voor u aangezig, o jyre, my rots en my verlosser. Ons kan nie op mense staat maak nie, Boetie en sissie, jy kan ook nie op my staat maak nie. Ek is net een doodgewone mens, vlees en bloed, wat ek hier sit. Ek maar net soos jy, is maar net soos jy. Maar met een roeping, en met een vierige begeerte binne in my, om samen jou gereed te wees, gees en siel en liggaam onberispelik te bevind te word by die wederkoms van die Here Jesus Dis my begeerte dis 'n vurige begeerte binne in my As dit ook jou begeerte is dan van ons mekaar vind En die gees van die Here wat in jou woon woon ook in my en ons gees getuig saam soos sê die skrif Dat ons kinders van God is En daarmee gaan ek jou nou groet Tot die volgende keer Wanneer is die volgende keer? Morgen is dit donderdag Dan is dit Kom ja, dit is goed, goed dat ek daaraan herinner Want my tyd is verander Gisteravond het ons een vergadering gehad Van 9.30 na 8 uur toe van 9.30 na 8 uur. Ek moet dit net bevestig, so asjeblief skakel in om 8 uur vir die bybelse meditasie. Uh, as dit dan daar die tyd is, as dit nou al van vandag af so is, ek sy net seker maak, by Corrie Slabber dat dit so is, dan sal ek dit, wanneer ek het adverteer by FB Church, dan sal ek daar die tyd recht andu. So dan, tot ek jou weer sien, Groot ek jou. En 'n mooi aand in die Here se teenwoordigheid. Janita, duplisie wat sing vlieg hoog. Shalom. Die, my leven wat vir my reenboog vol de lucht is voor, want gister is by, al my drome ek ga dit haal want ek vlieg hoog Aarends lig op een vaste koers met engel aan my sy die berge kan maar follow my, want ek weet ek is vry, extra spry my vlerke woor What's nie wat vir asom is in my ek weet ek sal nie moe grak nie, want sy hand